Ons skrifleesing is in Jesaja 58, die eerste 7 verse van hoofstuk 58. Ons gaan eersaam bid voordat ons lees. Heere, in die stilte van die oomlikke, wil ons in u teenwoordigheid vertoef, net bewus wees van u wat u by ons is, bewus wees van u wat met ons ook wil praat, soos wat ons so pas met u gepraat het, en ons wil ons self kom opstel, dat ons duidelijk van ochend ook dier alles heen, die stem sal hoor. Ons is in leidingstijd, jyre, en ons wil dan specifiek ook om omvra, dat ons jy voor oog sal hou, wat ook hierdie pad van leiding gestap het, en uitgestap het, so ons bevoorig is om van oog die te sit, en te mag deel in die vrug daarvan, om in Godse teenwoordigheid te wees, as niewe mense, losgekoop dier Jesus' bloed, vry gespreek. kinders van God. Amen. Die Heere sê, roep uit volle boors, moet niks versoig nie. Laat jou stem hoor, duidelik soos een ramshoring. Wees my volk op hulle oortredinge, die afstammelinge van Jacob op hulle sondes. Hulle vraag wel elke dag na my wil, asof hulle graag wil weet wat ek van hulle verwag. Let op die paar woorkies wat ek onderstreep het. Hulle geef voor dat hulle een nasie is wat doen wat reg is en hom aan die bepalings van sy God hou. Hulle vraag my wel om rechtverdige beslissings, asof hulle van my teenwoordigheid hou. Hulle vraag waarom vast ons, maar jy sien dit nie, voor het moedig ons ons, maar jy gee nie aandig daar aan nie. Dit is omdat jy op die vastda doen wat jy wil, en die mense wat vir jy werk nog harder laat werk. Jy vastda loop uit op toos en risie, jy dam mekaar met die vuist by, jy kan nie op die manier vast, en dan verwacht dat jy gebed verhoor sal word in die jemel nie. Is het al wat ek op 'n vastdag wil hee, net dat die mens omsel verneder, dat sy sy nek buig soos 'n biesie, en in sak en as sit, noem jy dit die vastdag, die dag waarvan die Heere hou? Is die vast wat ek wil hee, nie dit nie, om die wat onrechtverdig gevangen gehou word, te bevry, om die jyk wat op mense druk af te haal, om verdruktes vry te maak, om elke jyk te breek. Is dit nie dat jy vir die wat honger is, van jou brood gee nie, dat jy in die armes en die daklooses, een blyplek gee nie, dat wanneer jy iemand sonder kleren sien, jy vir hom kleren gee nie, dat jy jou medemens nie aan sy lot oorlaat nie. Ons lees net tot daar. Vrienden, ek het gewonder of jylle dalk gaan um, vra, of dit die rechte thema is, voor wie leef jy, moes het nie dalk eder gewees het, vir wie leef jy nie? Ek het daaronder bij die Uh, koop in zatingsaal het een paar mense hulle kop geknikt toe ek sê, vir wie leef jy? Misschien het hulle gedink, dit is telk beter uh, thema van ochend. Vir wie leef ek? Die probleem is net, as ek nou vinnig gauw na die kinderse moment kan terugkom, as ek vir iemand leef, dan leef ek eindelijk vir iemand solang hy my kan sien. Die oomlik as ek onder sy oog uit is, dan leef ek my net my ou gewone normale lewe so die voor iemand leef en die vir iemand leef is nogal eindelijk twee verskillende goed kom ons gesê als gesê so bykie oor Jesaja daar was een vreeslike laagtepunt in die geskiedenis van Godse volk uh, wat in Jesaja vir ons beskrywe word um, die hele boek Jesaja gaan eindelijk daar oor dit is een boek wat oor 250 jaar plus tot stand gekom het en dit bevat profetiese gedigte en um, profetiese verklarings uh, van Jesaja oor drie tydperke in die geskiedenis van Godse volk. Die tyd toe hulle so bykie onder Assyriese oorheersing was, en toe die ballingskap, en toe die tyd na die ballingskap. Nou die politieke geskiedenis is, is nou nie heel te martersake nie, maar Um, dit geef daarom so bykie die achtergrond um, waar binnen Jesaja uh, sy boek geskrywe het. Die eindelike thema van, van Jesaja is nie noodwendig, die zwaar kry van die ballingskap en al die dinge nie. Die thema is die verhouding van God met sy volk. En eindelik as een mens, nou Jesaja lees dan, dan is Jesaja niks anders nie as een verslag, kom ons noem dit in kerkelijke tale getuienis, stories van Jesaja's belevenisse van Godse teenwoordigheid, terwijl hulle door al hierdie moeilike fases was in hulle politieke geschiedenis. En dan denk ons sommer terug aan Jesaja 6, nie, waar sy eerste, um, kan ek maar amper in Engels sê, encounter met God was met sy teenwoordigheid, te make gekry het toe hy in Godse teenwoordigheid gekom het en ontdek het, maar hierdie God is almachtig en groot en heilig en hy het gehoor hoe die engele en die jimmelse weesens Godse lof besing. En terwyl hy in Godse teenwoordigheid is, te ontdek Jesaja, sjoe, ek is onheilig. Daar is klomp sonde in my eie lewe. En um, in die stadium vraag die Heere toe, maar wie kan ek stier? die wereld uh, waarbinnen jy leef, Jesaja, is een stikkende wereld, is een gebroke wereld, wie, wie kan ek gebruik om 'n verskil te gaan maak in die wereld? En is toe dat Jesaja sy hand opgesteek het en gesê, Jere, hier is ek, stuur my. En dan stuur die Jere Jesaja na die volk toe met die boodskap. Maar in hierdie tyd waar hy hierdie ontmoeting met God gehad het, in sy teenwoordigheid was, het die skille van sy oor afgeval en kon hy sien die verval wat ingetreed in Godse volk. Een julle klomp hoofdstukke later in 58 wat ons nog van ochtend saam gelees het, roep die heren die profeet en hy sê vir Jesaja, kom kyk saam met my na die godsdienstige handelinge van die volk. Kom ons gaan kyk na die leewyse van die volk, ek wil jou iets wees. En dan is een mens begin, begin lees in Jesaja 58, vooral daarby vers 2, dan sien ons, dat die volk gedink het, ons is op een goeie plek. Dit wat ons doen, ons godsdienstige handelinge, en ons leewyse, ons het gearriveer. Ons is op een goeie plek, ons is tevrede, ons doen wat reg is. Maar daar kom so'n kinkelkie in die kabel, dat hierdie volk toch vir die Heere vraag, Heere, ons doen wat recht is, ons doen wat goed is, maar ons beleef, dat jy eindelijk onrechtvaardig is. Wat help het ons doen al hierdie rechte goed, en jy help ons nie? Wat help het ons, have a little talk with Jesus, en daai stelling was hy nog nie daar nie, maar hy het een gesprek met God, is in sy teenwoordigheid, maar God help ons nie, hy luister nie na ons gebede nie, Misschien het die volk rechtig in die stadium gedink dat hulle goedsdienstige handelinge en die plichte wat hulle nakom recht is en goed is. En dat die Heere eindelijk onrechtvaardig is. Of Misschien het die volk geweet ons is eindelijk skynheilig. Ons gaan moet vroomgezichte na die bid daar toe, in die vas daartoe. en dan lyk ons levenswandel van elke dag, eindelijk gehooties en vol sonde. Ek weet nie waar die volk omself thuis gevind het, of hulle rechtig het. so blind was vir hulle eie sonder dat hulle gedink het, ons doen wat reg is, ons het gearriveer, God is tevrede met ons nie. Die een groot beswaar van God, in hierdie gedeelte is, dat God na hierdie volk toekom en sê, weet jylle wat, jylle vraag na my wil, en dan geniet jylle my teenwoordigheid. Dis vry vertaal vers 2. Jylle vraag na my wil, en dan as jylle in my teenwoordigheid gekom het, dan geniet jylle verskrikkelijk my teenwoordigheid. Nou sal julle dadelijk vir my wil sê, maatjes, is dat dan nou fout, dat ons hier is het een woordigheid, um, mag geniet, dit, dit mag ons so wees, in ons taal vandag, is ons na eredienst toekom, en ons sing lekker, en ons bid lekker saam, en ons het gemeenskap met mekaar, en daar is liefde en verhoudings, dan mag ons dit, ons geniet, dan mag ons beleef, dat God hier is, en dat ons emoties, lekke wiplank rai en opgewonde is en per ty keer hardseer is, mag ons nie Godse teenwoordigheid geniet nie. Ek denk nie, dit is wat hier bedoel word nie. Die volk het, wanneer hulle in Godse teenwoordigheid gekom het, het sy met een biddag of met een vastdag of ergens in een aanbiddingsgeleentheid, dan het hulle hulle self losgemaak van die wereld, die gebroken stik in die wereld, en het hulle hulle self verplaas in een of ander geestelike wereld, wat apart is van die aarde waarop ons leven woon, en hulle het hulle verlistig in Godse teenwoordigheid, en was het vir hulle verskrikkelijk aangenaam. Maar dan, dan het hulle teruggekom, en hulle leeuwise het dan eindelijk maar net die waardes, en gebrokenheid weerspeel van al die ander mense, tis in wie hulle geleefd. Ek weet jy of daar so'n um, woord bestaan nie, maar hulle aanbidding het verander in die daad van selfgenieting. Hulle aanbidding, hulle opsoek van Godse teenwoordigheid, het verander in die daad van selfgenieting. En nou kom die here dier die profeet Jesaja en hy sê vir hulle, Kom ons, kom ons haal net so bykie die skille van julle oor af. Kom ons wys vir julle die selfbedrog wat daar is. Julle geniet nou my teenwoordigheid verskrikkelijk as julle in aanbidding is of by die vast daar is. Maar weet julle wat, as julle teruggaan na julle blijplekke toe, na julle lewe wereld toe, waarop loop die vast daar uit? Toe is Riesie, jylle dam mekaar by met die vuiste. Daar is mense wat honger is en jylle loo by hulle voorby. Daar is mense wat nie een dak oor hulle koppe het nie en jylle loo by hulle voorby. Daar is mense wat nie kleren het nie en jylle loo by hulle voorby. Wat helpt dit? Jylle is een myteenwoordigheid en jylle geniet myteenwoordigheid in hierdie geestelike wereld. Maar as jylle teruggaan na jylle leewereld toe, Gebeer daar niks nie. Daarom kom sê die Heere door die profeet Jesaja vir sy volk, jylle godsdienstige acties beteken eindelijk niks nie. Dit dra die skyn van heiligheid, maar dit is eindelijk vals en skyn heiligheid. Jylle denk jylle doen die rechte goed, maar die liefde en die deernis wat in julle harte moet wees en waarmee julle moet terug gaan naar die wereld toe om dit te gaan uitleef, dit ontbreek, dit is nie daar nie. So wat Jesaja eindelijk vir hierdie volk kom sê, voor wie leef julle? Voor wie probeer julle tevrede stel? Voor wie probeer julle tevrede stel? as jylle by ander mense is, voor ander mense is, in die bijeenkomste van die, van die gemeente, dan is jylle vroom en godsdienstig. Geniet jylle Godse teenwoordigheid, want ander mense sien jylle. Die oomlik as jylle weg gaan daaruit, en jylle is terug in jylle werkplekke, in woonplekke, in leeuwereld, dan sit iemand anders. Leef jylle voor God of leef jylle voor mense? Ek het net om met die kinder so ietsie daar oor gesels. Dis waar die verskil omkom om vir God te lewe en voor God te lewe. Dis makklik om voorbeeldig is. Dis om um, voorbeeldig te wees as pa en ma my dop hou en ek onder hulle oe is. Amal van ons het het recht gekry. Maar die oomlik as pa en ma of opa en oma hulle oor van ons wegvat en ons loop uit die speelkamer uit, dan gaan ons baie keer oorboord in ons speelrof met ons speelgoed en ons breek die popse arm af. Want papa en mama of opa en oma kan my nie sien nie, ek kan stout wees. Het is die probleem wat God met sy volk hier in Jesaja 58 gehad het. En nou kom sê hy vir hulle, besef jylle nie, jylle leef nie voor mense nie. Voor mense is jylle vreselik voorbeeldig en godsdienstig, maar as jylle jylle rug draai en wegstap van mense af, leef jylle net soos die ongeloofig is. Daarom, kom sê Jesaja, besef dat jylle voor God lewe. Wat betekent dit? Die Latijnse woorde is koram duiou voor die aangezicht van God. Dis um, Henri Nouwen, wat die boekie geskryf het oor gebed, en dan sê Henri Nouwen, uh, wat het beteken om voor God te leven, om voor sy aangezicht te wees, dis om bewustelijk in die aanwezigheid van God te lewe. Bewustelijk. So ek moet amper elke ochend as ek opstaan van myself sê, Jan, To ek my eerste asem tegengeet en my oor oopgemaak het in die beker koffie wat Karin gebring het staan langs my bedkassie. Dankie Karin. Um, dan moet ek weet dit alles gebeur in Godse teenwoordigheid. Hy sien dit. Sy oor is op my die hele dag en ek moet vir myself die hele tijd herinner daan. Ek leef in Godse teenwoordigheid. Bewistlik moet ek het vir myself sê. Die probleem is, ons kan hem nie sien nie. En dan vergeet ons, ten die tyd dat ons by die werk kom, of by ons eerste koffie of thee vir die dag kom, as ons saam met ons vriende keier, dan vergeet ons, dat God by ons is, en dan leef ons byie keer stout, om dat God ons nie kan sien nie. Want ons het vergeet, hy is by ons en hy hou ons top. Om Coram Dio te leef, beteken nie dat ek elke seconde van die dag noodwendig aan God sal dink nie. Maar het beteken dat ek door loopend die dag, 24-7, sal weer dat ek binnen die invloedssweer van God leef. Onder sy sambreel, nie, die Santa Multiplex sambrele toe, ek student was, het ons ook een geel sambrele gehad. Onder sy sambreel, ek moet met God rekening hou elke oomlik van die dag. Ek leef in sy teenwoordigheid. Hy is by my. Hy is voor my. Hy is tussen my. En dis nie asof ons vir God moet gaan vind ergens in plekke is, soos een kerk of een kathedraal nie. Of God moet gaan vind ergens by mense nie. Nee, eindelijk weet ons in die leidenstijd, het Jesus ons kom vind. Het hy sy teenwoordigheid verwerkt aarde toegebring, een stikkie van die hemel hier op aarde kom, kom geef vir ons, so eindelijk sê ons van ochend, Jesus leef vir ons nie ons vir hom nie, hy vir ons sy lewe het afgespeel vir ons ons lees het in die woord, ons besef dit nou met leidenstijd sy lewe is open bloot vir ons en ons kan as sy leven kyk en vraag het dit ook op ons sal afsmeer dat ons sy teenwoordigheid nie net sal geniet, wanne ek, saam met ander gelovig is, bid of vas of loof nie, maar ook wanne ek terugga naar die wereld toe, en ek geconfronteer word, met die seer en die stikkendheid, met die honger en die dakloosheid en die klereloosheid van mense. vrienden, ek wil julle vanochend kom uitdaag, myself kom uitdaag, dat ons in hierdie leidenstijd iets daarvan sal beleef. Ja, ons leef voor Jesus, voor sy oor. Hy hou ons dop. Nie moet, nie moet judgment nie, maar met genade moet liefde. Maar meer is dit, hy leef ook voor ons En uit sy voorbeeld kan ons sien, <coughs> selfs toe hy swaar gehad het en geleid het, was Jesus nie blind vir die nood van sy tyd nie. Het hy juist ten spuite van die leiding wat hy verdier het, steeds voortgegaan om mense te gaan dien en liefde hee en geneesings en wonders te doen. En nou wil die Heere ook van ochend <coughs> vir ons stier om terug te gaan na ons wereld toe dalk het ons nou vir oogend hierdie bijeenkomst Godse teenwoordigheid geniet maar die Heere stier ons nou terug na die wereld toe na ons huise toe na ons bierde toe en ons het die eerste twee maande het ons um, die thema gehad van gasvry teenoor teenoor my gesin my hart in aprilse thema as gasvry teenoor my bierman So vir hierdie volgende twee maande wil ek jou uitdaag om ook terug te gaan na jou woonbeer toe en daar te gaan leef soos iemand wat volgeling is van Jesus. Ek het um, op die stikkie afgekom wat iemand gesê het, welcoming people and connecting people to the life of the church via hospitality. Dis die kerkse taak. En ek beleef dit by julle, dat die afloppe tyd, omdat hier redelijk baie mense in en uit in ons, in ons, vooral by die strandgebied, um, en daar baie kerk is om van te kies, dat daar van ons lidmates daar trek, lorie, stop, hardloop, met een kopie thee, of een bord kos, en connect met die mense, en sê, maar ek is jou bierman, hier is jou iets om te geniet, wees welkom hier so, gasvrijheid is hoog op ons prioriteit, en op die manier connect jy die mense met die geloofsgemeenskap met die kerk, en kry jylle dit recht om mense in te nooi, en te laat raak van die gemeente. Die Heere stier ons na ons bierre hoe gaan ons dit doen? Die prentjie sê, The joy of servanthood. Daar is een manier om by ons bieren uit te kom met een stuk gasvryheid. Gaan dien hulle. Gaan dien hulle. Ek weet nie wat het behels in jou context nie, dalk het jy bieren wie sy gras verskrikkelijk lank is, dan sou dit beteken, jy gaan snij hulle gras. Dit sou beteken dat hulle alarm aan mekaar afgaan op op stop en dat jy dan in die bresse tree en gaan kyk waar hulle aangaan as suiderkruis nie opdaag nie. Jy gaan dien hulle en in die dien, die praktische uitleef van jou christenskap, om mense te gaan help wat langs jou bly, krijg jy dit recht, om mense te laat welkom voel, gasvrijheid te beleef, en hulle te laat inskakel by jou geloofsgemeenskap. So, ons stier jou vanochtend, na jou bierman en jou biervrou toe, trouw ons vir die volgende twee maande, en gaan dien hulle, dit kan nou so'n bykie verder ook wees, die tweede of die derde huis van jou af, dit kan iemand in jou straat wees, as jy op die plaas bly, dan sit nou die bierman op die plaas langs van, of achter, of voor, of noord of syd, maar die Heere stier ons, om ook in die praktijk van die leven, wat gekenmerk word, dier broosheid en elende en moeilijkheid, daar, vir hom een verskil te gaan maak. Heere, Ons is die kerk, die mense door wie die goedheid en guns wil gaan uitdeel aan een stikkende wereld daar buitenkant. Heren, ons wil nie soos die volk van ouds wees, wat opgewonde is, en hier is het een maar dan huis toe gaan, en daar gebeur niks nie. Heren, ons wil voor die lewe voor u aangezig, in u teenwoordigheid. Ons wil ooral, Heere, selfs als sien niemand nie, u liefde en u gasvryheid, en u genade met ander mense deel. Heere, ons bid dat u ons bieren sy harte sal ontvankelijk maak, en sag maak, en voorbereid, verwanne ons in hierdie volgende twee maande ook op een of ander manier, ons bieren wil gaan dien. Dank u dat u ons geroep het, dat u ons gekies het, en dat u vir ons steer. Amen.